Bonjour. Buenos días. Good streets. Bonjour. Good morning. Good morning to you. Nuk nuk <tots> më mjesi, më mjesi. Më mjes blendi. Sa ftoht. Shofta. Nuk e di se çfarë ndjao. Ka alergjista. Nuk ka alergjista deri. Do të kishim nisur misionin më parë, po nuk kishin alergjistat. Nuk fusi edhe pasportën. Si jeni mirë? Më mjes. Më mjes. Më mjes. A, më mjesi që të vijë mirë se keni ardhur në klubin e më mjesit edhe për ditën e sotme, më i dashur, sot është data 18, 18 dhjetor, ditë prente është prag fundjavë. Oh, mm -hmm. uh -huh. sa mirë mbaroi java. Mbaroi no, java. Është vërtet. Nuk e dini se është për oh sa mirë, se në kjo është kohë jetës tonë që ikëm kështu, oh sa mirë. Po këtë po. Duhet të mbyoj javën. Mm. Kështu që e, e, e, e dua që të them mm, pra një çë, sot është edhe muziken e zinë si ju, prandaj shijojeni emisionin. Mbi të gjitha duhet që ta shijoni këtë emision. Siç mund ta dgjosh ieri, edhe buzoimi sipër me shëngrirën. Herë pasherë fjalë do të bëni, do të dorëzoni fjalë këtu. Në veshin, po i shikoj një vesh i shiko ka ngrirë, e shikoj. Jo, në veshin tim ti nuk e sheh. Nuk e sheso, Olta s'e ka kufjen. Vlera tha, "Shikon gjëra, do të bëj humor." Po Olta sheh për temën. Po koha për humor, po Olta. E thej akën të ngrihej. Shikoj akën. Olta, mos bësi fmi i tashin, të thash, "U nden do të ta kthej kur të ta kthej." A tek mia ka burt çajë ranoi? Po njëra ka ranoi. Mos të rregot gjithta. A do të ngrioj pastaj? Kam rënë në kafe. Oo, oh, po ç'ke, orë <laughs> një çfarë ke? Se kuptoj fare kënden. Gjithsesi, është një mëjesi ftohtë në Tiranë. Ëm mm, mm, mm. um, duhet ngjisheni mirë. E nuk e di se sa thotë uh, termometri, seolta nuk është. Jo, taj, e them pastaj se s'ka. Nuk është, nuk është në krye të detyrës, ashtu si çdo duhet të duajt ishte. Por do të kthej një moment. E njëse me muzik? E njëse. 069 207 222 është nëmri telefonit 069 207 222 Për gjithi jo e që toni të kërkoni këngës të mëgjes Në ndimonin që të bëmi kolon zënore të mirë për programin e sotëm Oli mërëz dhe havi me Kiss Me Ndërko ora 7 e 8 minuta mëgjesi 137 Ndoron jet prodhuesi italian i violinave Antonio Stradivari. Në vitin 1796 është botuar për herë të parë gazeta e Amerikës Monitor Baltimore. Në vitin 1865, sekretari i shtetit William C. Ward deklaroi ratifikimin e Amendamentit të 13 të Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara. Amendamenti i dha fund një kapitulli të hidhur në historinë e Amerikës duke ndaluar sflavorin në Shtetet e Bashkuara dhe në gjithë territoret e tjera të saj. Në vitin 1878 erdhi në jetë politikani rus Josef Stalin. Në vitin 1940 Adolf Hitleri urdhëroi në mënyrë sekretë stafin e gjeneralëve gjerman që të përgatiten për okupimin e Bashkimit Sovjetik në operacionin e koduar Operacioni Barbarossa.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 Samuel One Maker, aktor dhe regjisor amerikan i cili bëri fushat për rindërtimin e teatrit të, të Shakespeare-it në Londër, ndoroi jetë në moshën 74 vjeçare. Në vitin 1995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 Enjoy it, mirë ngjesi, mirë se jeni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 7:18 minuta. Unë jam bleni këtu bashkënjëri me, me Artini Nolten dhe Lorin. Dhe dua që t'ju jap fjalën Yerit për shprehjen që ka zgjedhur për të na frymëzuar për ditën e sotme. Ja ku e ka. Gatë? Gatë. Okay. Sot e ka zgjedhur shprehjen nga Charles Bukowski. Charles Bukowski, sonja sotrin. Dhe shprehja është kjo: "Do të dëshiroja një dhjetor me drita të fikura dhe me njerëz që ndriçojnë." Mhm. Mm Një djetë orë me dritat fikura dhe me njëres Nuk e tja ju i të në dritat sot juve, për mua pa Jo, jo, s'ka rullem Nuk ne e këne Vashëtëvejmë programin me gjera me drita E jepi olë të tani me parashikimin e motit për diden e sot me Pritës s'ka pak dritan që javë Si që e farë Se jiri s'ka dhe herë atë shprejme Të gëzosh kufi dhe reja mi që në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Duket zgjoj. Faleminderit. Duket sigur uh, sigur, pak si doktoresh. Do të bësh. Duket sigur duhet të heq bluzën. Uh, oh, super. Për uh, stetoskop. Ja arrit ta qellojmë atë. Siç e hiqë. Duhet stetoskop. Fisha. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Më shkëlljesh shumë. Sot se rozës stetoskop. Ky se rozës. Marën. A ke bërë këtë ajo një ulta? Se vlen të lareu nga ana tjetër e lë. Merfenthil. Oh, çunqevto horaltin. Këshvarë. <laughs> Jemi 1 gradë është në këtë moment, 13 do jetë maksimale për sot dhe 2% janë shanset për shi, që do thotë. Po ta kash. 1 gradë në këtë moment, që do thotë se nuk do kemi shi. Dhe nuk që do thotë që edhe një çik edhe 1 gradë do edhinkë, edhinkë, edhinkë grad bie në zero. For jo, shumë ftohtë. Do ja doshë për ata që janë me makina sot mëngjes, mund mm të kenë edhe një papritur të vogël që është ngrirja e xhamit. Çfarë çfarë ndodhi? Në fakt në grinë e tërë makina Në mm -hmm. jamat vishë më akull Në <laughs> jamat si për akulli Si për anës Po si bët në tila rasta? Në duhet një kruar se Një kruar se akulli Që duhet të keshë gjithmon me vete? Pa, tani në vëndet ku ka akulli gjithmon mm -hmm. Dhe dhe në ka Po të duaj se për dit Në dimër Ke një me vete E mund të keshë një përshonën që thot Kluvim qesit Edhe gryen akullin n'm po, po, me të Po të bendë sa durada në kështu Interesant është. Për uh, për zonat malore mund të ishte e mirë. Mm -hmm. Nuk ke parasysh? Unë mm -hmm. nuk jam Shum? shumë i përgatitur në tilla rrethana në fakt. Madje dhe, dhe zinxhirët nuk di ti vën. Ti po, zinxhirët. Ti ja? e mësoni ah, Alta, më kalimin e. E ke fikur për zinxhirët dhe makinën se zinxhirët e tjerë shuaj. Sigurisht, sigurisht te makinës se zinxhir. Apo jo? Bisë se po. Shumë mirë, Alta. Faleminderit. Të lutem. Ftoht, por nuk ka shi sot në klubin e mëjesit me dashur US dhe musicalën. 0692070222 numri i telefonit 069 Vetëm jo, sot nuk a shik koleg, por deri në datën 31 dhjetor. 31 oh, oh, dhjetor. Bravo. Pa, të lungt goja. Pra i bie që mbyllet dhjetori pa asnjë piksh. Okej, okay, mirë. Faleminderit. E thua sikur të ngjej mirë. E kam thënë 100 herë. Bujësia, këto gjëra. Nuk ka nevojë zhdimë. Nuk mungon kaq. Ti di, ti e di. Nuk nuk, nuk... nuk... nuk... nuk, nuk, nuk, nuk, nuk futem në këto. Ëm uh, Mario <laughs> Biondi Kjo është një këngë Kjo është një këngë Kjo është një këngë Një këngë Për Ishtu, ju e që jeni me batanien të kunda I moment të relaksin më shumë Këthe unë inga nga tjetur Kur të së qoni Do jetura një më tjetur <laughs> po, Këte e im pas pa Këllurim qësë Mërë <muk> Mërë Mërë Mërë Mërë Mërë Mërë Mërë Mërë Mërë Mërë Mërë Mërë joy and pain, he opened up our minds, and I still can hear him say, oh, talk to me, so you can see, what's going on? Mario Bjondi në klubin e mëgjesit Haj, është për ju bëj që sa vë përfundua turnin e tret Turnin e nathës Ka njërës që tani janë duke o këthyre në shpi Mendoj Papa, e pak tam. Se ne e mendem gjithmonë njërës që dalin nga shpi Ka njërës që janë Tani këthehen Po, tani këthehen E mërëtet Ka njëmë thërë mërë të, të doktuar ka... Tani fillon në gjumi Ha mëgjesin dhe flea po jo Papa. Kjo është të ndodhë Këthetë komplet Ço do jemi ne sot java, pas turën e tretë. Sot java, po. <laughs> si do jemi duke wow. eksvir, po. E kemi mirë, më them mos sa përmendim shumë fjalën gjumse, nuk është mirë. Jo. Jo. Mos kenë hiç. Atë po përmendom Altin. Jo, nuk mësoni. Mësoni shumë ti. Maratona e tretë e klubit do të jetë të enten deri të premte në mëngjes. Data 24 dhe 25 dhjetor. Është momenti kur ju mund të sillni durat tuaja për uh, fëmijët e këtyre familjeve të varfëra në Shqipëri. Lotra, libra, rroba eh uh, edhe ushime. Kan kërkuar një mm -hmm. stilin ushime të thata. Okej, okay, le të cilënin edhe ushime të thata se kanë nevojë. Kështu që uh, le ta le ta bëjmë le ta bëjmë një sukses këtë vit. Së bashku. Dua të them që kanë ardhur përsëri diet disa dhurata. Jo që vijnë herat. Po. Ka po. studentët dhe fakultetit no, mm -hmm. i i pushimet, e fakultetit mjekësisë. Jo, sa mirë. I falenderojmë. Pasi ata si duhet marrin pushime të dhësi. Ne kan bash, po. Ndodhet ashtu. Ne jam gjithasaj që shkoim nëpër uh, nëpër shtëpitë e tyre. Mhm. Mm jesian nga Tirana. Tam. Super. Okej. Okay. Shumë mirë. Qëhtu që ejani mm -hmm. 069 20 70 22 është numri. Mund ta shkruani nëse keni ndonjë mendje për ndonjë organizim të çfarëdo lloji, ne jemi gjithmonë të të hapur për të bashkëpunuar për për ta të... nuk e di. Ëh uh, është e rëndësishme, mm -hmm. është e rëndësishme që të japim edhe edhe që të bashkëpunojmë duke thënë mm -hmm. gjithashtu. Tani, ëh um, muzikën e zgjidhni ju. 0692070222 është numri. Mund vini edhe në faqen tonë në Facebook, është facebook.com/klubimqjesit për kërkuar këngë sot mëjesit. Nuk e di nëse ju keni vetë si staf tu ndonjë dëshirë për muzikë, ndonjë gjë që, që doni ta ndani me tjerët mm -hmm. që ka bërë përshtypja, pëlqyer. Nuk e di se është në mendjen tënde Jeri Altin, Olta, kemi këngë. Doa të shoh mendjen e Lorit. Mm. Lojën e dinë un jam për një jo kam ndryshuar që mbas një dokumentari që kam parë Amy Winehouse ah, papa, a? A, praks, a, a, praks, a e pran sigurisht atje mbas edhe aty un mora vendim që un do dëgjoj atë Amy Winehouse dëgjosh Amy Winehouse sot premten apo apo për gjithmonë sot sot atë për gjithmonë Sot të dhe përgjithmonë Lori Dhe të shifte dokumentar në Lori që të përgjente përsa e vina Qupas kanë qënë nëshkërërë Tani Lori, diqo, ka inseri këngësh E dip, atë kam besim të Altini Altini beso i edishu njërë Vot të janësh Shikon, vot të janësh Altinit, kam shqipin unë Altinit do linë të atë të këngën me pompa Nuk e di nëse edisime është këngën me pompa Oka ish po fem Gjistësi, back to black do të jetë t Nëse nuk e keni parë, është në Cineplex, mi që da në shurë dokumentari mban emrin, Amy, kje e folë për këta, është një super dokumentarë që portretizonë këngëtaren e ndjerë. Qëtë gjëmë të një? Nuk e mbajta do të, përëjnë bas pak. duke black mishë që ne janë dorë në kruvinë më qesit 732 minuta që ishte kërkesë muzikore nga Loris atë mësuesi që kishte parë dokumentarin ju mund e, ojta, të bëni këtë atë bash avash në dy vende mish dhanxhur 0692070222 shërirë për vendeve e ja e jolta e ja menaza no menaza ojta më sipër vjen në studio dhe ha. i jose e hojse studio skopi Egzodon dhe doktoru Lubi një stetoskop. O, jam pa zgjat. Ezili çar. Stetoskop. Ezili çar ti. Mirë, më thot muzikën e sinë, ne ne dy vende pra, më kanë dhënë një faqe në Facebook, facebook.com fraksion klubi mjesit, mund të gjithashtu të na merrni në telefon në Jo, të dërgoni një mesazh. Na marr telefon. 235014, okay. 0-4 për para 0-4, 2-2-3, 5-0-1-4 Nëse do një të frisim e ne Ose 0-6-19-20-7-12-2 Për, për një ja. i shenjë pak antisocial Do një të goni teks <laughs> Ose të klubim gjesit të Facebook Si është 0-4, 2-2-5 ja, 223, 223, 2-2-3, 5-0-1-4 2-2-3, 5-0-1-4 Më të abim si ke maratone e vjeqme? Nuk e bëjmë do të si jam i blokuar lori okay. në, në fakt, në fakt, për maraton vetëm lehojt kë numër Njemi, <të> ti së do të klasësh ma së njëri Sa e bukur që është këpun Do, do vetëm ta të gjojnë kësa Kjo nuk mm. do të të gjojnë, zori, nasi her këgabim. Atyre masave që janë në në njëgjimë Njën nga shkrymi ata Njën nga shkrymi pa e di Numërat e tyre, numërat e tyre me janë bërë si numërat e mi Ndali në ndër Pikërisht Ndali në Nëse fundëtohet kështu. Me je uh, ka ndonjëh anko që ankozi s'ka fituar. Po më nda mos bëjmë lojra. Fare. Osa mirë ke menduar. Dhë wow, 100%. U shpërndaj lojra si komponent dhe pastaj bëjmë vetëm më shumë. Jam qetësuar. Si thua? Është shumë mirë ke uh, menduar. Vetëm ti që flet për veten, domethënë. <laughs> Ky është programi. Po ti për veten. Ne ende duart trokasim për ty. Si thoni? Ja, e provojmë. Okej. Bravo Osa. E kështu mm -hmm. Ka njerës janë konë që nuk fitojnë Ka njerës që um, Vinë dhe marin duratat Për dit Unë mendoj që ti duhet u përshë fotot gjithve atyre që bëjnë Këtë t'i edhe në Facebook djeresh, po, po Se vetëm kështu mund të po, po, po. Mund të lahesh no, Mund të lahesh ojta. Ka e shumë mesaje Kur vinë vin mesaje tuf E në tërgohaj pare E nëmëron dhe është i 13 E nëmëron dhe është i 13 e da të thua si t'ja bëjmë që t'ja sërën bëjmë ha, përra, ha, si t'ja bëjmë edhe fotët nuk janë zhidja se ç... gjithmon tërket të pak nëjshor gjithmon të mendojnë se janë <laughs> qe... <laughs> <Kushkan laughs> të atë parës jo jo, mirë, mirë, për faktën që të shietë se kushka në të uratë se mësë mendojnë njëri që olëta rrinë një shtimë e orë kushka në njënke ku ka shumë ora, ka shumë që kape të përdiqësme Dhe që tider? Lullë Lullë Direka Wow, e kam dhomen pllot, pllot, pllot Gjiste si kushka ndo janë kesë shumë të madhe Let vita verifikoi këtu direkt Wow, mirë Ja japë mundësit Kjo është këshumë Let vit direk Këtu, kujtja ma Kujtja ma let vit nga plase këtu Kujtja ma let vit nga plase këtu Kujtja rovëm i Wow Oja, se priste nga ty Po tani... Kjo dhe s'ilje... Kajsh... Gjdoj që duhet... LATS! Ejo vëzë... Kajsh macho... Macho... Sa t'kem Lorin unë... Lori... C'jaj Lorin di? Lori... Ishtë... Krauj mi djaft... Krauj mi djaft... Për... Se t'ishtë... Kaj, Lorin është të një buton... Të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t No, Qështë të kishtë ndoj një ankes Se shdo vi... macho ka një miqo Ome meqo Ose meqo <gibli> Po ollëta që do të hebi Lori Lori, e të që ndodhita një? Nëse mund të, të bërim që Je timë odio, njëri shok, porseun duke ecur në trotuar, vjen një autobus e hola të shtym. <laughs> Kur kalon autobusi hola, sepse duai që t... nuk është. Kam lorin lori un, e villon e keve, diu me të kish kam lorin un, e tako. Hoqi lorin lori te rrotat, lori. autobusi po vinte. Nuk është kështu, lori mos e dëgjau. Shënjit krahimin diall. Ai gjithmonë do të fuz të keq mes nesh. Po, do të fuz të keq mes nesh. Dijeu ti kapatun rënë. Ka un dhe mbi unin. Po, po. Kletë për vete dhe për olëtën A ka mundë si të e në që? Bi uni Mëse të protë është Atërë, atëm që të mëse të protë është A mundë bëjmë i pjuiti nga aktualiteti dhe largoemi pa Më no pas, a mundë të bezo një kërkes? Muzikore Muzikore, kuptohet <laughs> pa Pase e kërkesat e tjera E fluemë më okay. muzikon <laughs> Shumë mirë, shumë shumë mirë Më um, Këthesh këq. Dije uvotua ky ligj i famshëm i dekriminalizimit. Mm -hmm. Në Kuvendin e Shqipërisë. Sa vota pro? Mori dhe sa kundër? Dakt. 069 20 70 222. 069 20 70 222, kjo është loja e parë për sot. Sa vota mori pro? Ëh. Mm -hmm. Dhe sa kundër? Atëra altin e undua Radiohead me Lotus Flower. Okë. Pamëri. Sa do gjen? Es ka problem, unë vendos të shtoj tani. Ë bukur është kur kur i vëri kur i vëri i të arëm lotus. Pa. Ç'është ngjëri? Atë e dëgjava di. Thotë edhe edhe këtë mund ta kisha kërkuar. Shumë mirë, mjafton. Nevojon të ket lotus në titull. Themi mbasfaq, the weekend. This I know. This I know.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 Should be the death of me a lease look good enough It shows always get the best of me the worst is set to come All the mirs will be but that is set be well what deep in love this yes, i know I know yeah well, i know She told me don't worry Mjërë se këni ardhë në mm -hmm. klubin e mqesit, miqtashur i përshëndesim dhe ura mjitit fantastike Unë jam blenit u bashkë me Jerin, me Altinin, me Alten, dhe me Lorin Suaj e për Lorin Duaj që ta provoj mirë të nësa arrit do të që ta, ta vëktu se Ky klëfi <laughs> mm. i, telefon. i telefoni I Telefoni të më leon që ta Ta fus fishën Dhe <laughs> i fund Mund të heqë <laughs> Po gjithë se si Ta provoj njërë? Oke okay. Jo, nuk harina Ja Nuk, a, nuk arrij. Isha, i she, hiç fucking that put together. E bëti sa për të mute në dietën kë. Të, o ja ja ja, është e gjeta. Okej. Okay. Okay. Se ka von tekst i novet ksa i kanga seri. Ky është miksi. Është modifikuar. Thot morning to you all, the radio morning show, Club 5 Radio. Ah, sa bukur. Okej. Okej, bien. Të grafialet. Morning to you all, the radio morning show, Club 5 Radio. Mm -hmm. Radio. Mm -hmm. Okej. Okay. M m m edhe një herë këtu Bravo Blendi bravo okay. bravo kjo do të bëjmë kështu ne këta Blendi nda bëjmë si kjo si jingle Mund ta bëjmë si jingle do ti Faleminderit Dorei kjo do të kishim si jingle gjithasë ndoftë në momentin e çun prek tu Direkt i shikon Ka altin i ashtu? Kam dhe omsho Mërë <tës> më qesi Më qesi një ardur Në krybin e më qesi Dërën është të një 7 e 22 minuta Unë jam brendin të bashkë me jerin Mërë më qesi Halo Më më qesi Në një më qesi të ftohtë të së brendes Kur muzikën e zgjit një Përëndaj Shkuar një 069-2017-222 Munda të telefononin në 04-223-5014 <tër> E që të ashtu të vini në faqën dhe në Facebook Facebook.com fraksion klubim qesit Selena Gomez, Same Old Love Në përshëndetë Florenci Me Selena Gomez, Same Old Love <tër> E fundit E fundit nga Selena po, Selena, u rritë për Selena vende? Po, është rritur edhe muzik U rritur edhe muzik Nukë ti, po mund të fjasim lirë shën Po mund të fjasim <rritur>. lirë <tër> <tër> shën <tër> Dekor, okej okay. Në gamar vulin e Marshallas. Po. Okej, siç gjenet. Ë, mirëmëngjes i fundjavë të bukur, Elvana Gjatha kërkojnë bashkë me 2 po 2 beso ose beso. Ë, ju ju përshëndes as Niku që na shkruan për të. E përshëndesim. 2 po 2 Elvana Gjatha beso. 2 po 2 os group. 2 po 2 po siç është group 2 po 2. Ojeri di. 2 po 2. Çfarë bën shumë i mirë. Jeri, 2 po 2 janë shumë i mirë. 2 po 2. As nuk ka luajë, është sigurt. Jo, thashë është mëkat, është është transgresion i jerit. Mëkata shpaktë. Po shkeli është fyrie. Fyri rënd. Këto djes, pra çu bën jerin, që nuk e njeh. Kusht është 2 po 2. Me djes. Para jeri kur kur bën një shkletë të tillë, duhet kërkosh ndjes 2 herë, se 2 po 2. Ndjes. E kërkon. Hm. Por çfarë janë? Ka këngësi Pristina Li. Aha. Ka këngësi Kohë lujna. Tër. Kohë lujna. Nuk të kuptoj. As një laugh mora vesh. Ka kohë që. Qose luajm. Jo jo, ah, kohë. Donë të thënë është si experience. Kohë që. Okej. Ti pastaj kam rënd dashni. Mir ke bë. Ti ndot ti ndo. Ai djejm këto kam rënd dashni. Ka kam kam rënd. Kam rënd. Komran. Komran Dashni. Esterës me zgjidhje ajra peshë. Po jo. Jo, është për një. Bëj punë tipje. Një sekondë është atë. Lori, ta tregojmë se si është kjo këngë. Authentic Entertainment e ka bërë gatitur videon. E ka fillon. Me video nga Prishtina sigurisht tu ard rradës me makinë, tu grak herrit. Komran Dashni. Mund të të kam dëgjuar. Ah, paske të dëgjuari. Po nuk e dia. Më vështuar që dieta. Po. O sikaunde kam thon gjith këngët kam një surrë të lagës në makinë i dëgjom çdo ditë Combrandashni Patricia di descenti mio Combrandashni do me doaj 100000 vetos do të çeberaj do të çeberaj mai tole marrugo se mai naqë Oh jetapna mio in jezo in cor fashion Combrandashni Patricia di descenti mio Tu prends dansif mon break il court un confirmé tu commandes on drone dedans avec disco has dit that's not just me no i'm there di ik menes presns super presence okay mi asta falem dere every night of wow 2 po 2 2 po 2 falem dere blendi komanda shni Shku jeri? Në, në, sa bukur, nuk knaxhëm Shku, shku, falim derit like Ma ushoni pasaj që ne nuk knaxhëm Ja, ja, kur Ne punojim për të knaxhër Tek, së pa fjernë Në të rast tjerim Faleminderit. Pa... S'ka gjë. Jo, ieri dinitë këngën, i dinitë edhe tekstin. Po po. I njerëzve shuna, ah, këto janë çog. Oh, oh. <laughs> Dëgjove si tha. Është një çuntë lagja, tha, që i dëgjon nga makina me zë lart. të lartë. Po vërtet. Ti i mson ti këngët të gjitha këngët që duke filluar që nga Tuna, Emerald, domethënë. Është shumë, që nga kështu si Theodora i Popit Lane. Domethënë unë i dëgjoj për atyre, prandaj nuk e di se kush e ndan. Ju më leksu më aslek. Ja ja, fal. Ju edukon gjithu pa lek. Bravo, faleminderit. Po kjo ka një një vide gjysi O, jep atje Jep të lege një Jep i pop Këshu janë në nga Nëjse um, O, të kemi fituas Për votën e dekriminalizimit Kemi në një 132 me 0 um, është Denisi Bravo 069 të mbaron nëmër Mbra, Si do në 2 bileta për në Cineplex Denisi ka filmës sonde që janë premier në Cineplex Si ke fituar 2 bileta për njërin nga filmat që luhen premierë sonte në Cineplex janë disa orare Star Wars. Star Wars, po, sheqysh atë. Rizjimi i forcës. Flasim pak më vonë për Star Wars-in, se ka qenë premierë Barbarotrorë atje. Fansa të shmendur, dy salla të Cineplex-it shitura. Fuq. Jo 1, 2. Se një nuk mjaftonte. Edhe ka qenë në 12 natës. Tan. Imagjino, doan filmin vilon në orën 2, mbaron në orën 2, ti shkruan në Facebook një review në orën 3, plehnë 4, zgjohesh në 5. Ja, 5 e gjysëm. 5 e gjysëm. Dhe nisesh për punë. Po. Ama forçar rezjuar brenda teje. E në që të ndërpresim një moment E në falë i një rri Në falë i një rri Po ishte 5 minuta 4 okay, jeris, ja <laughs> pare, e të gjove ti E nuk se gjolët E parë punës dhe të bëjmë një korijijinët vogël për uh, votat mm. Ishen 131 vota 131 vota Mesera, 132 si shpresha. 131.0. Tart 65 mbaro numri mm. Enrico Begos. Ne fodon dy bileta për nosin e tij. Enrico Begos, ka qenë i pari. Enrico. Bravo Enrico. Enrico. Oke, okay, anagramon Gardit. Oke, okay. shumë bukur. Mm -hmm. Pak më vonë sot. Pak më vonë. Anagrama në klubin e Mingjesit. Si le. le. lashja <laughs> lek, u shfletëk. Alta ra. Oh. Oh. Në I lek oltara. A, a. Shh, jo, jo. Nëse në tokë gjenim lek, olta do të hidhej. Okay. Puqishëm me kok. Tova. Dhe anagrami <gib> i lek oltara mos. Era fikët me papfjal. Pra, i l e k o l t a r a. a. Mm. I lek oltara. 0692070222 dërgon mesazhet tuaja. 0692070222. 0692070222. Dhe një kontroll mjekësor nga Spitali Amerikan është dorëta për sot. Yes, faleminderit, Ile Koltara. Holta më cito të dëgjoj aty poshtë ku ke rënë. Po. <gjë> S'ka gjë blendi. Okay. Kam të rëgumbën. Nëse do të gjenë përshëm një tuf, Holta, si janë këto kështu me dollar? 10çe 50çe 10... Tanë qoft Zot Kur'an. Nitu fkajsa çkam vizatuar unë. Do bëj dhurata për festat. Do hidheshë? E kam patavë. Me kokë. Do hidheshë? Po po. Ësigur të. Atësisht tu mund të jenë një, një një 1000 dollar mund të jenë. Më nxirrni, më nxirrni për para se për bamirsi do ti çoj. Në të gjithë kush flet kjo që ka zemrën e bardhë. Okay. Kjo është rani, është njeriu më floricë i njoh, sepse ndryshoi, nuk e kuptova. Kjo që i ka bërë gjithasaj mirë është ai që ke bërë. Kjo që ka bruar gati rrobat dhe gjërat që na hy. Bravo. A maratonu, para mikrofonit se. Kjo që është pothuajse pothuajse, nuk po them tamam, pothuajse shejtor. Pothuajse mirethe. Ai Lekun tundon të gjithë. E vë drek grupë e vlerëroni më shumë anë lajtë <laughs> flisin. <laughs> Kushoi. Ilek oltara. Ilek oltara është anagrama një orë nga Meat Tank Premium Watches për të dërguar jo pra jo një kontroll të plotë në spital më mirë do të kontrollojmë gjoksor <laughs> nga veshët për atë që do të vijë i pari me përgjigjen e saktë 069 20 70 222 069 20 70 222 232. do të themi shumë shumë në mëngjesit tani shkoj për laimet me Isidën në klubin e mëngjesit Kur të dëgjoni këtë këngë në radion Klab FM gjëtë klubit të mëngjesit, dërgoni së mësë me tekst, kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesa është dërguesi i parë, fitonin një duratë. Kënga e ditës, midisorës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Klab FM në 180. Ora 8. And now the news on Club FM 100.4. Lajme shkurt në Club FM në 100.4. Mirëmëngjes të gjithëve ju njëmë me lajmet e shkurt në Club FM dhe Club TV. Ndryshe nga sa pritej, palët politike u tërhoqën nga debati për buxhetin 2016, i cili u miratuam me 86 vota pro. Lëvizja Socialiste për Integrim ftoi betejë ndërkohë me qeverinë që ja doli të mbajë të pandryshuar akzizën e birrës, pasi ku vendi miratoi edhe amendamentin e deputetëve të saj për parim spahiu, duke mos lejuar rritjen e akzizës për birrën vendase. Qeveria e Mirato i ligjin për dekriminalizimin. Ky votim i shumëpritur nuk ka kaluar pa u përshëndetur edhe nga eurodeputetët Knut Flekstein dhe Eduard Kukan, të cilët e kanë vlerësuar atë dhe janë shprehur se në këtë mënyrë Shqipëria ka hedhur një tjetër hap drejt integrimit evropian. Ndëllojët organizatorit dhe orientuës i protestës të të të djetorit, këmë bështetës të opozitës dojgjën bunkerin pranë ministrisë e brendshme. Policijat Iranës informon zërhtarishë se Gentian Gjonaj u ndëllua pas i dyshojt se ka goditur me gurë duke shkatruar pronën publike. Gjithashtu ka orientuar dhe organizuar edhe protestuës të tjerë të kryenin të tila veprime. Policija thotë se ka prova filmike që vërtejtojnë rolin e Gjonajtë. Papa Francescu ka nëshkruar dokumentin për shenjëtërimin e nënë Terezës. Ceremonia zyrtare e shenjëtërimit pritet është villojtë më 4 shtator të vitit arshëm, tek sa nënë Tereza vlerësojt me titull për të dyton her nga Vatikani. Në vitin 2003, nënë Tereza ishte lumë të ruar edhe nga papa Gjompalli, dyton. Sili i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka miratuar unanimisht një rezolutë me synimin për të ndërprerë të ardhurat që grupi ekstremist i Shtetit Islamik siguron prej shitjes së naftës dhe antikuarëve, haraçeve apo aktiviteteve të tjera kriminale. Shteti Islamik është gjithashtu edhe subjekti i sanksioneve të OKB-s pas rezolutave që janë miratuar këon në lidhje me një tjetër grup terroristi si Al Qaeda. Ishit me lajmet në Klaj Fem dhe Klap TV. The next news break in 60 minutes on Club FM. Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Ditët çejli i buzë çejish vec për nei, je mi ritu që mën drituri etre. Njapo, ngapti Horizonti t'i aşkëllin, më e pres përsëri sim, malle pas zonbërim sim, not on wall, më pranë oh, oh, oh, oh, oh, oh, ti të, të mira e të vështira, wall on wall, bashkë në rrisim shundëshi 22 vjetë rëzhgimi, të rejshgimi në qëto hapë këmi qënë bashkë bëkëtë së bashku për ditë akoma më të mira. Selena, bravo. Bravo Selena Gomez. Halle me 20 vjeçëm. E jekom ndon dashurisë vjetër. Same old love. 22 vjeç gjithsej. Gjithsesi, më dinësin, është për 23, 23. Çikosh gjog. Ose a diferenca e madhe midis 22 e 23 vjeç është? Nuk ka ndonjë diferencë madhe. Gjithsesi. Isha 22 vjeç por pasaj u bëra 23. Mm. Pas taj si të bëhet 24 Si tha, i tha, 12 vjetë të rishë nuk piva as një gotë uh -huh. Pas taj u bëra 13 vjeshë <laughs> <laughs> Gjithë të si um, mm. Po shikaj një histori nga shtetët bashkuara Në një mm. kryshëzim rrugësh në Muskatin, kryshuat qytetit, mm -hmm. në Aiwa Janë dy vetë Atoj që dalin me një tabel dhe e kërkojnë para mm. uh, kjush, kjush një lojve primin që ndodhë Tam, po të sfer në shkruajtur të gabile Dalin ati ku ndalën njerësit në semaform me një tabel Ku shkruajnë, e këmërasysh uh, jemi të uritur, duam të ham, etjere, etjere, etjere Në fakt, po të sikosh në foto, jeri, uh, personi që mban në tabelën e verdh tan ë është uh, një biznesmen që ka një ka një nuk duket si i uritur. Jo. Ai ai ka një biznes mauthy pranë dhe shkon do thot këtyre të dyve që kishin dalë aty për të lypur. Mm. Unë thot dëgjom uh, kam sa furnizime sa gjëra dhe kam nevojë për ndihmë. Tah, hmm. hajde jap një lek, ndihmonin çik me këto arkat. Uhm. Mm ti vëm gjithë rastin gjëra në përbëndime e bëni dhe juve no. një parë. Tah. Të dy lypsat i thanë, "Jo, falenderoj shumë, se Aja. jemi të zënë, po punojmë." Thai... <laughs> <laughs> po. <laughs> <laughs> ti <stilin> të propoj sa ai. Po, instinto. Vabë, e bukur është që zotria, uh, biznesmeni pra, mm -hmm. ka bër vet një tabel dhe rreshtuar edhe ai i treti mbas dy lypsave mm -hmm. me tabelën e tij. Ku shkruhet? U ofrova këtu reçuna, ven nga një pun, than jo, mos u jep një para. Pa. A... U ofrova pun, than jo, mos u jep një para. Të drejt ka patë. Qënë, fatë historia dhe si. kjo është. Qënë <laughs> që një uh, pi i zotëris, bën një foto, bën këtë foto, që po shikoni, <laughs> edhe e vendosat e në Facebook. Fotoja, Ishte bër share mm -hmm. 26000 herë. Wow. wow. Deri der momentin e chim. Wow. U mblod materiali për këtë që po flasim tani. Mm -hmm. Mund t'i ndar të tëra her më vonë. 26000 share. Shum. Ishte pasur fotoja mm -hmm. e e lypsave të demaskuar, nëse mund ta quaj kështu. Mm -hmm. Po më duk interesante. Shumë interesante. Nuk donin punonin. Donin vetëm të lypnin. Po, sem po. <laughs> i thori. Faleminderit. Është i rreth i rreth i vicioz. S'punoj dot se jam i uritur, jam i uritur se s'punoj dot. Cila vjen e para. Ah, uh, 80 mm -mm. minuta në këto momente. Ilek Altara është anagrama për sot. Ilek Altara Uhm 069 20 70 222 dërgoj në mesazhet tuaja. Është ka tani për të dëgjuar nga Altini në zërin e përgjumur për sot personazhin që duhet dallojmë, se kush është. Kështu që mbani vesh 069 20 70 222 069 20 70 222 ky destes personazhi është shumë i përgjumur si megjithë thamë që filmi mbaroi vonë. Okay. Problemi juaj është uh, shumë i qartë. Ju morrët guximin të flisnit, po, në mënyrë jo jo profesionale. Oh, oh. Problemi juaj është shumë i qartë. Ju morrët guximin të flisnit, por por në mënyrë në mënyrë jo, jo profesionale. E dëgjojmë edhe një mm -hmm. herë, lutem. Ka dhe ty kam zhiqe aty që përta Pa, pra dhe gjojt se kërcit jashe Ka kam zhiqe, pa sigurisht është, Problemi super. jua ishtë uh, shumë qartë Ju morët guzimin të flisnit Por në mënyr jusë jo, pro, jo, jo profesionale, jo profesionale. 0619 271222 Dërgonë me sashtë të uaja Ok, falimin dhejë tjeri dhe dhe. Regia <laughs> Regia qëtot regjia mm -hmm. bërë një jingle tjetër në tërko që isha me jërin atje me që luajt e mm. qëa ishte kjo? Serena Gomez jo uh, kush uh, është këmë e ditës marron 5 ta po, po. po shukër kjo ishte shukër diqo e morning to you all Tonoda telarda fund për çemërsalë. Mirë verse programin me Don Bissochaj që është nga I Am You. Kërkoni muzikë sot në ngjëse ka kërkuar Emma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 I taste the sweet of your skin Take off your clothes Smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes. Blow out the fire. Don't be so shy. You're all right. You're all right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're all right. You're all right. Torana, to listeners across Albania and the world. The morning show with Blindy and the team. Each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Diga nga përçafimi im. Si çiki nga pemët zogjtë trembur. Un vazhdoja të shtrëngoja në gjokes, pjesën tënde që më kishte mbetur. Kjo është sa e marrëshme apo jo? Ja? Por gjithmon kur ikon ti, disë kam betet, që është dhe sështë në të njëjtën ko, ajer që përshu di bëhe qelë kur preket. Ti ike nga zjarë im, gjith një me frikon se mos përcëlohesh, buda laqë, nga flakët e mija as njëherë zdigjesh, vetëm mund të ngrohesh. Shumë bukur. Skander e, Rusi <laughs> është autori këture vargjeve, Skander Rusi, poeti. Mm -hmm. Për cilin do flasim sot në klubin e mgjesit Aki mbaqish këtur më studio Mjë mgjesi kimi Mjë mgjes, mjë sërta Mjë mgjes, mjë së vë gjitha E para si shkoj Java Java shkoj Fortun Fortun E premë të ashtë person që tjetë dhe qetë Me poezit së pak të që njësën njësën me libra që njësën e kam njësën Na të rego pak, kush është skëndere rusin? Në tërko, jeri do të bëhet gali dhe në lezoj edhe një poezit tjetë pak më vonë Dekord Por, na të rego në pak, kush është kjusotria? Mun të them të jeri me këtë zë që ka të lezojt disa poezit Do të lezojt ka? Dekord, se ja Unë fakt të them të letë mu pe Një ka që të ndjeshtme, dhe mund të dhe mendoj që ka një stilë dhe original Me nga to... Uh, th I thot gjera të shumë thjesht Ajer që kër e prek bëhet qelë mm. Në fakt ne e dim gjithë kohën që ajer i kështë një gjithë të mënesh Po prap qelë mm. Po kër vjen e thot E bëjmën E vjen dhe Historina një poezidhe me tënë që Ajer bëhet qelë Dhe një zjarë që nuk djekë po gro, në grohë E shu e sjetë poezia Sipëse janë metafora shumë uh, të mira që të bën do të ndijesh mirë dhe, dhe shqato poetet që lexohet këndshëm që mendoj që ka, ka ruajtur një stil zakonisht ë në këtë lloj moshe që është Skënderi rreth 60-ta dhe duket sikur ajo rima lirika siguro nuk nuk të ndjek dot por jaqë mm -hmm. Skënderi e ka ndjekur dhe e ka një ka një pikturë shumë e bukur të gjithë ndjesive në gjithë librin e, e tij me lirika Dhe mendoj që është nga dore libra që, që Ka se qatë japi, lecuise Ose, ose bjull, uh, të faktën pas i e mbyllë Të kryon një bot Të bukur, në më, mënë, sëpse ka rritur të, të, Ka, ka, ka, të, ka, ka prekur Ka naturën, ka një rijun Ka uh, Normalisht a i rotullojt Rëth dashuris, por, jo vetëm dashuris Për një fenër, në mm -hmm. thajaj, kam dhe dashuris është rijun, e imja kjo mbrëmje mm -hmm. Titullojt uh, për mbledhja me liriga mm -hmm. Dhe në fakt Dhe uh, në fakt E ka, e, a aish një libër që lexohet në një mbremë. Dono mm -hmm. thënë po ta nisesh edhe mund mund ta mbarosh domethënë dhe duke sigurt ta kërkon në intimitet këtë kë lloj mm -hmm. që ma lejo mua këtë mbremë ku tim ke marr librin. Dhe më lejo që të të të të kalosh mbremën me mua. Është një më e qartë se. E di tani dizertikvon për ty. Është një mbremë me Skënder Rusin, është çfarë doktori ka rekomanduar. Ai vjen përmes librit dhe nuk Ja, sugurisht. Dëvien bukur. Nuk arrim dot shkoj vetë. Ka një tjetër yje? <coughs> pa tjetër. Shikosh yje që kanë një tjetër. Le të dëgjojmë një tjetër Benda nga. Brenda syve të ja. tu. Është tjetram. Un hyj dhe dal për herë brenda syve të tu. Paçka se leje kalimin tonë nuk e kam marr. Ata një herë bëhen jeshil, një herë blu, një herë pyll, një herë det i tër. Un dal e hyr për herë brenda syve të ty. Ata ndryshojnë, ndërsa un rri epres. Një herë bëhen dit. Një her nat blu, një her tjetër mëngjes. Un jam për herë brenda syve të tu. Por kulemi tërë që të më njer. Më pëlqen që atje brenda ti jam vetëm un dhe të mos ke të tjer. Shumë e bukur dhe kjo. Në shef për shkakun nuk nuk tallohet se kush e ka shkruar Skënderi apo një grua sepse duke mm, lexuar do të thënë duhet sigurisht e ka shkruar ajo. <laughs> <laughs> Frahm. Në poezi ti bën më një ndjeshmëri shumë të mirë ëm numri është nga ato poetët që ka shumë dashuri, ka shumë ka shumë dashuri dhe vargu nuk aty nuk ka asnjë sekond rim për rim. ëm uh, ka ka ndërtuar një figurë ku ku ku teatri, teatra. ëh mm -hmm. uh, është jo diçka po shumë çka. Teatri dhe teatra, po. Jan shumë çka. Jo, në poezinë e Skënderit. Ti uh, lexon zakonisht poezi? Është poezia e çfarë që të pëlqen? Si si e lexon? Po, janë mm -hmm. uh, të pëlqen shumë poezia, ndonëse nuk lexohet shpesh. Duhet të jetë, domethënë, ishte një libër, ë, uh, vendosat frasë për Skënderin, por syse është një nga ato libra që e lexoha me një frym. Domethënë, është një libër që lezohet pa po ta nisësh. Ëh. Mm -hmm. Ka një lloj nga afidhimi deri në fund, duhet sigurisht po lexon të, të njëtin do të thonë ka rrotullohesh rreth një llomë. Ka një dinë tem që rrotullohesh rreth, rreth një llomë, pra ajo domoshem në fakt nuk mbaron. Domethënë edhe pse je aty. Pra mm -hmm. janë vargje që kanë gjithgjithmonë një raport vetja dhe tjetri, vetja dhe tjetri, dashuria domethënë për veten, për tjetrin dhe një lloj ndësie me botën ku mm -hmm. ti kërkon ti të shkpusësh pjesën që do të do të bëj ti të ndihesh më mirë. Do të pyes pak për punën e mm -mm. poezisë, më intereson kështu, të paktën si bisedë. Poezia në Shqipëri sot, se ka shumë mund të hasësh për shembull vëllime poetike nga emra që siket e diuar ndonjëherë, ka plot. Është një moment ku gjithë njerëzit shkruajnë poezi. ë Qoftë në adoleshencë, qoftë në, në dua ditë, domethënë, si është situata sot e poezisë ndallor? Sot e mira nga e keqja ka vlerësim, a lexohet, apo që ja vlen të lexohet? Çandot. Duket sikur poezia ka një bashkësi bashkëkohësi me hormonet. Mm -hmm. të do të thonë duket sikur i përket një moshe ku ti ke një, domethënë një shumsinë ndjesisht, domethënë, vetëm nisë është një moment klimaks, po themi, poetika. Por unë ja siç është rasti i Skënderit, ju është 60, për shkakun, por është një libër shumë i mirë për zogët, për shkakun me poezi, libri funë i poezijë që ka ëh, uh, zhguxaj i arrit, domethënë, me mm -hmm. sa duket ë së sistemun që ka njerëz që nuk dinë më shkrujt mirë dhe ka njerëz që nuk dinë më shkrujt keq. Mm -hmm. Ëh. Dhe atyre u mbetet atyre që u mbetet poezia u mbetet. U mbetet dhe përgjithsisht poezia tenton të kalojmë provoz në një lloj kohë, domodin siçi ndodht njeriu të si ngaj uh, i vrull i madh, domodin bien atë do qetësi edhe i mendon disa herë më gjatë. Kur i mendon vargjet më gjatë, dukur si sikur ato kalojnë pros. Po në fakt poetët cilët e mbajnë të ritëm shumë komvon pas rinisë, janë të paktë Që bjojnë të shkruem poezi edhe pasurinit Me gjitha, të, po, me gjitha të, të, ja, kemi dy rase ta, Skanderusi dhe, dhe, dhe Prejzogaj mm. Ka vazhdu dretëroja gollit, të shkruaj poezi Ka poetesha atë një ora në vindin ton? Ka, Moza Ahmeti, ka Lindita Rapi, është Lindita Ahmeti në, në, mm -hmm të tov, jësht, mm. gëgja njërë, të obvious gojja mirë ka organizime dreamja, si po eteka për shembull apo domethënë këto janë në lidhje me Arjan Lega që është një region të dhe dhe them drejtën po eteka e ka batu ritmin të, ritm të poezisë mm. domethënë të të diskutimit poetik të paktën në në këy lloj festivali dhe festival poezie është mm. ai. Megjithatë them që që nga i vrull duhet të parë në fakt se poezia duke patur shumësi botimesh ka qenë më e vështirë për t'u lexuar se sa prozat, do të thonë ose për të ndjekur gjithë poetat e, e e rinj. Ka padonjë, për shembull, ka qenë një, një brez i imi që në atkohë dukeishin që shfaqeshin gjithë në poezi, për shembull, qoftë Ervin Atipi, Rudjan Zekthi, Agron Trufa. Ëh. Ëh, por Mark Marku për shembull, i ka qenë grupi që në vitet 92, 93, 94 shkruajnë poezi. Shkruajnë vetëm poezi. Ëh. Uh, Disa nga këto e kanë ruajtur ritmin, vazhdon më kohë, domethënë. Album Bala bi fjalë vetëm poezish qro. Mm -hmm. <laughs> Ende. Mirë, dëgjojmë tjetër, edhe kjo është nga Skënder Rusi me dashur në vëllimin Është e imja, kjo mbrëmje. Dhe gje. tjetra titullohet Tepër von. Ti ke një mosh më timë bi. Me babin tënd, un moshatar. Kusht zha urdhër të më duash, me hirin tim të ndezësh zjar. Ata thën gjën që i sheshuar. Ti si gudzon me dorri prek? Kushtë të dha urdhër të mëndezësh, pa pasur frikë se unë të djeg? Ke ardhur vonë, te për vonë, kur, kur dimri krejtë më ka pushtuar, kur vdekja firmen më kërkon, ndoshtë të në ferë për të më të quarë. Ti gjysma hën që... Nga trova, edhe njërështë. Ti gjysma hën? Ti gjysma hën je kursh vishesh dhe gjysma tjetër perëndi. Me qdo të, të pu thurë mi ullë vitet, më këse në moshën që këti. I që fa i vargut si që vaj. <gjohet>, jo, e fai, më të nëva si, më shumës por, në të duhetë. Êshtë tema, tema. <gjohet> <gjohet> <gjohet> Me këto gjysma, unë poeti. Mund të ndërtoj tjetër planet. Në djalë pasaj të shkojnë vitet, dhe moshat le të shkojnë në dreqë. Po, prapë se prapë një frikë ndjej, po më razjarë si mund të fikë, pra ndaj dhe povënoj të zgjohem, them do shta ikë, them Po tani nuk e kanë dorë. Do thojë ti që ajo na. Ja, çka ajo që po flisni domethënë që kjo poezia vjen në mënyrë të tillë që lexohet, lexohet dhe ti tani po e lexon ti domethënë dhe e kemën që të futë në një bot e karakter se poezia oj e krijon këtë. Në fakt ka një raporti midis leximit dhe edhe leximit me me zë dhe leximi të pazën, ndërgjimit që endushom, fakt, e ndryshon fak poezin. Ëh. Ëvërtet. Edhe, mirë po ja, edhe kur e ngaturon, për shkakun prap nuk prish. Jo, është më qartë apo jo? jo poezin, e, e, e? Bëjartë, e? Ishte ishte ishte, jo, ishte. zjarri i plakut uh, me vendgin, me ndëngjimin <laughs> që mund disën sërish. Ëh, mm. uh, aty ka aty ka tempër uh, një roman ngkimin, dije më. Jo, jo. Jo, <laughs> jo. <laughs> Çdo poezi mund bëhet roman. <laughs> Sigurisht. Po për shkakun ve zakonisht është vetëm zjarr që nuk djeg ose mm -hmm. ajo që djeg nuk nuk është nuk shkakton dëm nuk është mbi lëkurën, <laughs> nën lëkurm, të. Jo, nuk i dihet për, do të thënë, mund të jenë vetëm dëme që mund të kenë dëm të këndshëm ose në dëmë dëmë poetike jer. Okej. A lexove një të fundit ieri? Në xepin <laughs> <laughs> e zemrës. Jamë dy beso që janë vlenë çfarë do. Po. I ka përzier dhurgimi me çera fjala. <laughs> Shihet. <laughs> Me pakat dhe në gjepin e zemrës, unë gjithë botës i bje për qarkë. Në u lothësha nuk dua supë tjetër, ku të mbështetën për një qastë. Të kjo rrugë që zgjatët e pa fundë, hapat e mi i amarin vrapit. E rashelgjët e zemrës lëkundë, sësherë, po lëvizja e fladi. Hapat e mi me ajërin valzojnë, është vjeshtaj që ga bërë regjinë, për mbisu pe gjethet më pikojnë dhe si duar i kam për mbishpinë. Me pakat dze në gjepin e zemrës Unë gjithë botës i bje për qartë Jetën ne e duham Nda i kërkojmë Të nadoj dhe ajo sa do pak Nuk kam fjallë e shumë <laughs> pra, pra, Në më të në djetë Në djetë a i flat poetik mm -hmm. Që ka, ka askënderi Dhe e, e lezuam dhe ka të mirin në dashëri Dhe kur fletë për atë dhe unë mm -hmm. e, e, e konsideronat dhe pra, I barësysht një suptët ku duat të më shtetëm e e vendjesin se supi ka një intimitet kaq ma të madh, domethënë, dhe koncepti ku mbushetet në një sup, ku vem kokën në një sup, duket sikur kemi një shtet aty ku ndihemi mirë. Dhe duke e bëra atë një sup, domethënë, të mirë. Jo sup që hahet. Mirë, do të ndonjë kemi. Edhe që nuk i shegëj. Sa sup do të doja? Me kul. Në shipe kadë, në kuptime po. Ë mund të jetë sup që hahet? Po, sigurisht. Po, unë nuk. Në të... Jo të ta. Po më dhe një sup e nzedhni. A dhe a dhe si një sup e nzedh, se jo. Po që nuk mbaron kurrë. Imagjinoje. Po që nuk mbaron. Okej, okay, kjo është e fundit, jepi yeri. Kam ende kohë. Sa mirë bëth që më zgjuat. Kam ende kohë që ju flas. Ço t'ju flas. T'ju them pse na ikin të bukurat, dhe të shumtuarat na vin nga pas. T'ju them pse na ikin mëngjeset. pse vin kaj shpejt, muzgjet gri dhe Hona Luiz në përçelçe, te çelçet janë dashuri. Nuk dua të ikë i zemëruar. As të zemëruar t'ju lejuva. Hedhur mbi sup kam dorën tuaj, kjo është fillimi i një rruge. Sa mirë b't që më zgjuat. Nuk e ka moshën për të fjetur. Kjo rrugë është ngatruar. Kush ec në të, s'ka për të vdekur. Pra kush kush i jep kuptim hapa vetvetes? Kush i mm. jep kuptim ditë vetvetes? Kush i jep kuptim disi vetvetes? Kush e di se çfarë kërkon? Do Dhe... të thënë është një poezi që të zgjoh në brenda ato pikpytit që ka nëvoj një riu për të ndjerë i tijlë Sëpse janë disa pëgjit që duhet të japim vetës për të ndjerë i tijlë mm -hmm. Dhe poezia në faktis zgjoh në tijlë Poezia ka një veçantiji si pas më menje që e kryon kohën në vetë pas të letzimit Proza e, krion, e ka kohën në vetë gjatë letzimit dhe ti merë pjesë gjatë letzimit mm -hmm. Poezia gjatë letzimit të nërën ti vetë një vetë dë gjus dhe pas ajo është një poezi e mirë kur, kur ta jep mundësinë që ti të fillosh meditimin. Dhe gjithë këto lloj rrugtimi, domethënë, gjithë këto lloj dashurie për, për për për raport, për ato çaste që ende ka jetën, ende ka mundësi të shkojë diku, ende ka mundësi të shikojë diçka, ende ka mundësi të falë ose të kërkojë falje, domethënë, janë të gjitha fantastike dhe kur vijnë përmes poezisë vijnë në në, në këto lloj pikë që nuk nuk i zgjeton dot pa ngritur ca pikë pyetje. Domethënë e, e bën të zgjim, e bën mm. të Uh, ne i zuan, tu zuan, disa, bërshon, dhe të zua më tu dhe të zua më të të zua më të shumë Unë e patat njëtin përjetim Vërtet, kër, kër, edhe kër i dhe zua vetë Më ndoshtë ata një me Shemir, zhe prap Me zërën e jeri da në qitë më më më më Falem <gjus> derit i jeri Falem derit e ty për që <gjus> e sole <gjus> Skander Rusin mm. përmes vargjëve këtu Sot të mqes, falem derit Gjimin Falem derit Për një poet këtë rade Zakonisht prasëm për prozë këto në krypin e mqesit Po kë a libërri tani më. Është tema këmbërmhëqur, lirika. Është, është befasia, domethënë ka ka ka ruetur lirikën, ka ruetur mm. zakonisht rima është shumë delikate në mm. në raportin e poezisë sepse ose e bën atë banale, ose e bën atë një poezi që të mbetet në mendje. Dhe këtu me gjithë Edekat. rima e tij, domethënë me gjithë figuracionin e tij është, e, e, është i tillë që krijon imazh, mm -hmm. krijon figurë, krijon mm -hmm. pikpyetje, krijon ndjesinë mirë Të dhe dzimin, të mblev brenda Rinderit Gjim Baci Rinderit Gjimi Kretikulletra në Rinderit Gjim Baci Mishtashur sot me ne Këtë e në basfak në kluin e mqesit me më shumë Liria përsi cilin konsiderohet në drysha Për ne, liria është të marë shlek Kur dojshet të nevojiten Dhe të përfitosh nga interesi ullet Vetëm 3.3% për vitin e par Kredia për gjdo dëshir Shfridzo tani pronën dënde dhe plotësot gjdo dëshir Tirana Bank Tani mundesh Kredia për gjdo dëshir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 ora 7 dhe 10. Në klubin e mëngjesit, në Club e Fem, në 100 Pikat. Mirëmëngjesi. Mirëskinë ardhur në klubin e mëngjesit ora 8:41. Unë jam Blendi do bashkënjërin. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi Olta. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Lori. Mirëmëngjes Altini. Mirëmëngjes Altini me zërin e përgjumur. Mirëmëngjes tot edhe Lori. Oh, Atëherë, ë um, Olta. Thotë, I Lek Oltara do të thotë kolaterali kolaterali pra kujdes kolaterali për juve që e keni ngrënë uh, derrin çfarë um, ka njerëz që nuk kanë hamur me sinë derrin në... por uh, në metaforë edhe ata mund të, mund të kenë marrë kredi po Mirë. Shihen, na metaforat ata e kanë gëndërrit. Po po. Enkeleida Spiro është fituese një kontrolli të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan 601 mbaron numri. Bravo. Bravo. Ile Koltara, ulti që rënë në kolaterale apo jo? Jo, apo jo. Okej. Dolën. Jan pavarësisht. Po sa dola, sa dola. Sa dola. Librankës. Ke të më marrësh se të të marr, nuk kam nevojë. Ëh. Sa dola, kështu që mos hyfsha më. Për pako, se pas taj mirë është Për qar? Tysh <gjë> Se të shpo sot anje nuk e kap pra. ka, tëtët Ikim Eja, për qar do gjerë në një kredi? Ojta. Me për, që këto i kësë gjithur të strehimi të këto gjire për, kët. uh, për, për, për. Oh. për pushime Për pushime Për pushime oh. Caka nga qefi, caka nga hali Kredi për qitë qatë Kredi për në ishujt maldive Për pushime dhe... Peliche, i dua vetëm peliche Dhe për një palë cizme Me lëkur originale to. Për i kafshe <laughs> Të kenë gordur samë shumë kafshti dhe mundur No Peliche në time Gapim Shumë gapim <laughs> Ne i duam kafshe Po, po Peliche t'i duam? Jo dhe aish ah? Ato i të ashurojmë Rëndiririr, yeah. ja <laughs> yeah, ku kemi yeah. jenë në këtu E, e vetë si mja... <laughs> e vetë mja... Mjë... Dua cizme me lëkur krokodili Dua No, qizme që të qajnë, kur bjesh qi <gjit> Abo jo, jo. Abo qizme së të ha miu, se ha ti miu Abo, qizme kërbë bjeshme Miu, trembe të farë atyre Po, <gjit> mirë, um, gjem pak musik tani Dhe, kur këtë të këtëjimin, këtëjimin, po Si, jo, përthoja po përserin e përgjumur, në nëse oljta, kam do një alternativ Jo, duham të të gjem përseri altim Së nga thota së gjem Ta japim, po shtu <laughs> Athe, atë letat gjen. Kujdes. Problemi juaj është uh, shumë i qartë. Ju mund të goditimi të flisni, por në mënyrë jo jo profesionale. Më kan thën Edit Harzhi. Jo, Bushati. Jo, Edirama. Ola, seriozisht? Nimi Kodheli. Kat. <laughs> dhe zoti fuga. Kjo, ky fundit, është qartë, zi pra që është, është femër Që mm. kom, kur Titanico u mbytë Po Në vitin 1912 mm. Bashk me të shkua në fund të detit 7 milion të tila mm. Që ishin të ndara në 3400 thas Edhe njerë se më nga trove të ne Kur Titanico u mbytë në vitin 1912 mm. Ta Bashme të shkuan në fund të detit, 7 milionë to tilla. Çfar? Çfar? Që ishin thëndara në 3400 thas. Uhum. Uhum. 0692070222 dërgoj mesazhet tuaja. Çfar ishin? Dhe çfar ishin? Kush e kanë? 0692070222 0692070222 ju ushtini muzikën sot në klubin e mëngjesit prandaj mund të kërkoni Kërmën që të shironi, këthejmë bas pak me më shumë në Kleab FM në 100.4. Mirëse vini në Hardor. Këo i së shkangën e titës të në klubin e Mëqesit. Në klavën fem në 104. Të dhë 52 minuta në këtë moment, jeni me Blendi Nerin me Mjess. Altinin Hello. me Olden dhe me Lorin. Mirë Mëqesi. Me doktore Solde në fakt. Po, po shikojsh nga stetoskopi. Faleminderit. Faleminderit. Le ti japim një, uh, uh, uh, një lule nga bota e luleve Ketit, që i mbanu numër 588 pasi ka qejtur para këngën e ditës. A janë forratu nëse do që të lidhesh, të mbytyesh me to. Xenlozi i Pashuaj. Po, xenlozi. E kam, e kam më ngraulur. Je një lizicar, lizicar. Je një lizicar. Sot, sot bëj që ti merret goja ashtu në klasë fundra me. Bëj që do merret goja. Kor, kor, kor. Je një lizicar. Je një lizicar. Ljizic... E çfar? Paş... Ljizicar... Wow. Okay. E jo pas. Lizicar. Një lizicar. Pra një zili i qar. Po, po, po. Okej. Çfarë flet këoma anagrama? Një <laughs> lizicar. Hey, um, okay, ne rregu. Kemi përdo në infituës? Kemi për shumë në dojnë? Jo, pake? jo, nukemi, jo. Qërë në thonë për 7 milion, që farë kishtë në Titanic? Zarfe. Bravo! Zarfe, përshë e ka qëtër? Bravo! Wow, wow, falim dhe rritë. Letra... E ka qëtër Igli, të dërguarë. Zarfa dhe, ba, dhe kartolina. Në numëri fiton 2 bileta për në Cineplex. Se kishtë e? Bravo i qoftë. Igli, igli, bravo. Kishtë 7 milion, uh, Zarfa hmm. dhe kartolina, letra bra, të ndryshme, post me veten, uh, në Titanic të ndarë në 3400 fasë të ndryshëm mm -hmm. si që mërën dhe mend endë nuk anë mbritur mm -hmm. <hë> Do, mbrinje dit wow. Ok A do bëjmë një pyrit e tjetër të Dekart uh, Kemi Titanicun të sot mishdashur mm -hmm. mm -hmm. A do bëjmë një pyrit e tjetër Titaniku do të nise, uh, do të shkonde në New York, ati ishte destinacioni, pridhja është nga ku u nisë, mm -hmm. Zero... prej ku u nisë Titaniku 0619 1070 222, dërgonë me sa është gjetuaja Më këtis pëse, më së përgjës një pëse, nuk ka asë një ashtë syë, sepse Titaniku është uh, subjekti Sepse ke zjedhur këtë subjekti E, pëse, asë një ashtë syë Në si ka Kod Kod <laughs> Titaniku, më që njëri i njithë tan, ka pasur stafin e tësë tan. A mund të shohim filma? U bën 100 vjen 103 vjet në fakt, që nga koha e mbyties ka hyrë për 104. Miqë, edhe njerëzit vijojnë të kenë një lloj një lloj nostalgjie. Po, për këtani. Ai ishte fakti që ishte uftini i parë apo E ka bërë edhe filmin më ndo. Edhe filmi po, njerëi ka filma, disa filma, disa filma. Ëh. Po më thoni se ka qenë një film tjetër Titaniku. Para këtij Titaniku të fundit që Nga, është Leon. tani më i vjetër mm. po me Leon sigurisht me Leon. Sigurratisht, skuq. Jo. Unë i them Leonardo, po. <clears throat> Unë e bëj skuq. Ëm, ideja është këtu, jo, do të thosha do të thosha që që ka qenë një film tjetër, Bardezia, mbaj mend edhe atë, kështu, po shumë turbull, se ky pasaje klipsoi sigurisht se. Mm. I bëri të gjitha. Atërgati, gati. gati. Limia e shkurtër edhe për sot këtu në klubin e mëqyesit, miqtash, sot e bëjmë tani, prezantojmë një këngë. apo për zorin çfarë kan të? Dërgoj që bëni gati. Sa më shpejt e u bë gatjë ai. U bë gatjë ai. Kuç e bë gatjëni? Ti. Kolegu im përballë. Tu a tu a. Djen lidhjen e shkurtë dëgjova nga YouTube even better than the real thing. The real McCoy është një grup gjerman me këngësi Another Night apo Run Away. Run Away Train është kënga Soul Asylum, Soul Asylum. Ato u formuan në Minnesota në vitin 1981. Në 81-shin Ronald Reagan mori zyrën e presidentit të Shteteve të Bashkuara. Amerika ka 50 shtete të ndryshme dhe disa territore. Reforma territoriale ishte ndarja e re administrative e Shqipërisë. Shqipëria vitin që vjen merr pjesë për herë të parë në një European, Europeanët, kushtuan Amerikën në vitet 20 në 500 1600 në vitin 1600 Galileo Galilei u shtua me vajzë quhej Maria Celeste. Celeste është një telenovela që dikur transmetohej nga TVA-ja. TVA-ja, TVA-ja ishte një kanal televiziv që dikur transmetonte tani jo më. Jo më në anglisht thuhet no more, no more Mr Nice Guy është një këngë nga Ellis Cooper. Cooper është një markë cigares që dikur ishte shumë popullore, tani no more. Ah, uh, no more Popullore, popullore janë këngët si ato të Shqiprisë mesme, këngët shkodrane dhe ato lape. Labria është një krainë në jug të Shqiprisë ku burrat mbanin fustanella. Burra me fustan shihen në videon e këngës I Want to Break Free nga Queen, e cila është kënga që do sjojmë tani. MMS Mesegni Ardun klubin MMS dhe Armin me Pure bashkë me Sharon Den Dell, që është in and out of love në klubin MMS. Sot muzikën e sjeni ju, mund ta kërkoni në 069 20702220692070222. Ana kanë gjithasë të cilat janë këto vajza, zërin e përgjumur të cilës e kemi dëguar disa herë tani më, por pa patur sukses në një fitues. Ojta. Ministria e arsimit, më thon. Po ai emër. Lindidan Nikolishut. Por nuk është. Nuk është, nuk e kanë gjetur. Jo, s'është ajo. 0692070222 duhet ta dëgjoni. Por jemi afër. Tani jemi aty te fusha arsimi, na te ujira. Jemi brenda. Mhm. E dëgjojmë edhe një herë? Po, duhet ta dëgjojmë edhe një herë tjetër. Problemi juaj është shumë i qartë. Ju mund të gjëmin të flisni por në mënyr jësë jo profesionale. Mm -hmm. Mos ka shenë që zëvëndës? No. E sakt, bravo. E sakt. Mirë, oke. Me gjene për potat i gjosh me vëmondje, arjim të dalos? Dalot, pa. Po Nëse gjene për potat i gjosh me vëmondje, sepse nga qëmë prezente në për studio televizive. E gjene dhe një tjetër? Tani që arjim të dalos? Problemi jua është shumë i qartë. Ju mund të udhëzimin të flis nit, po në mënyrë jo jo profesionale. Mhm. Mm Dekort. 069 20 70 222. 069 20 70 222. 069 20 70 222. Mhm. Mm Niveli kisha nga Titaniku pak më parë. Na veti. Ja. <laughs> jo, pitem, nëse nëse destinacioni i ja, anijës famshme ishte New York, mm -hmm. cili ishte vendi prej ku nis Titaniku dhe mm -hmm. përgjigjja e saktë është Southampton. Po. Dhe ka gjetur Dorina fiton dy bileta për teatrë 665 i mbaron numri do shfaqjen dashurime çdo kusht. Dashurime çdo kusht, shkëlqyëshëm, dashuri në çdo kusht. Kush. Sante nesër, nesër dhe pas nesër ora 19. Po, në Teatrin Kombëtar. Mhm. Mm ora 19, dashur me çdo kusht, nga Teatri i Durrësit mm -hmm. në Teatrin Kombëtar. Me mm -hmm. Andia Xhungën mm -hmm. si regjisore. Mhm. Mm Super, faleminderit. Dhe mund bëjmë një pyetje tjetër nga Titaniku? Mm -hmm. D'accord. Le t'shojmë nëse e dini përgjigjen e kësaj. Mhm. Mm mm -hmm. Dër 2200 pasagerët mm -hmm. që ndodheshin në Titanic, Pam Milvina Dean kishte veçantin e kësaj gjëje. E cila? Po. Ëh. Mm -hmm. Ndër 2200 pasagerë, Milvina Dean kishte veçantin mm -hmm. e tij. Ëh. Mm -hmm. Çfarë kishte kjo? Cila ishte kjo? Në Titanic. Në Titanic turn prej 1200-sh. 0669207222 dërgonu mesazhet tuaja. Me qira fjalën në vitin 2007, Pam Milvilda Din mbushi 95 mm. vjeç. Po, jetoi edhe shumë gjallë. Dën kjo është ajo që ka luajtur Roza për. Nuk këshen në Roza, nëse nëse do, po jo. Sh, jo. jo. Jo, sepse kishte këtë veçantë nga njerëzit mm. në bord. Milvilda Din. Dekord. 7 shpirtra. 7 po, 7 shpirtra po. Në 2007 ishte ende gjall. Feston me 95 vjeç. Shi që, që në Titanic. 069 2070222 069 2070222. <tër> Okej. Okay. As nuk është vështirë. Jo, ja, bën, bënti. Si, mm -hmm. si kusht. Si ashtu. Ëm um, doja jep bënim një loj, sa i njëojm kolegun, sa i njëojm kolegen. Nuk e di nëse jua ka çefi. Top, ja. Do të jeni të nxjerrësh ti ato letra. Dekord. Ta hedhim shortin tani dhe i bëjmë pyetjet pastaj, po çikojmë se kujt është i bier. Para se të dgjojmë një këngë tani në grupin e mëngjesit ju mund të kërkoni sot muzik 069 20 70 222, numri 069 20 70 222. Njeri ka bërë letra të gati. Mhm. Mm ja i peri shprëndaj. Shprëndaj i. Kush do zjet i parë? Shprëndaj i peri do të zjet unë për Oltën. Okej. Okay. Okay. Unë do hap për Oltën. Mund të hap për ty Oltën. Po, faleminderit djema. Okej, dekord. Altin do të zgjidhet për zgjedhur. Jo, unë duat zgjedh vet tani, mos vepro në mënyrë kaq jo profesionale. Hapa për Olsen. Faleminderit. Bravo Blendi. Pa zemër. Thierry faleminderit për zemër. Ojta, pastaj zgjosh Altin. Apse kjo nuk kusht. Ti je me zemër. Tash të më dhajë mënyrë të fshet. Merë merë. Do të njëojmë ty Altin sot. Jo, jo. Atë, viktima e Loris Vet Altini, tre pyetje drejtohen Altinit mbas pak. Këtu në grupin e mqesit, tani Coldplay, misht danëshur kjo që qëhet Adventure of Lifetime, Aventura i jetës, është kënë nga merën nga grupi i njohër britanikë, Jakub Jemë, në Vare dhe Radio Skrape FM, më mqesit gjithve, orë është tani 9.13 minuta. Zdring. Mm -hmm. Mirëmëngjes, ne jam ardhur në klubin e mëngjesit. Unë jam pranë këtu bashkë me Jerin me Altinën Oltën dhe Lorin. Hello. Mirëmëngjes. Hello. Hello. Hello. Where are you? Hello. We are good. How are you? How you doing? Milvinadin, miq dashur, ishte personi më iri iri. i ri. Ai më i ri u fare. Po, ishte një vajzë vogël, mm -hmm. disa muajshe kur u uh, ngjit në mm -hmm. Titanik dhe Në ndodje da pesë vjet më vonë ishte ende gjallë. Dhe ishte vetëm 9 vjeç mm. atëherë. Kështu. Shumë thot. pak gjëra ka bërë turma. Duke qenë që Fizia është fituese 1-4-4 i baro numrit, do shkojnë teatrë këtë fundjavë. 1-4-4 do të shkojmë teatri me çdo kusht. Në fakt sa bën 2007 1912. Nuk e të ulta. As nuk 9 vjet i bie pak si shumë. Ishte disa muajsh. Disa muajsh e ishte pra. Ishte disa muajshe, falem deri e tjeri Të lutem, dy muajshe një Ishte dy muajshe mua E, pra, e, e bërnën veç me alda për të shumë E jam Ndërkohë që e kanë gjetur zëri altin, no, në altin Në në fëmë Nora Mala. E saktë. Bravo. Problemi juaj është shumë i qartë. Ju morët guximin të flisnit, por në mënyrë jo jo profesionale. Kam qenë që sikisht kam shikishë stilolato. Nevojë për plasilolam si gjë. Sistemi nerva do më thonë. E ka gjetur Diana 799 një i barë mund fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo sh Diana. Shikullima një stilolapsi. Mbi kokë. <laughs> Okej, okay, Ganti. Atëri i jerit. Jeri ndau letrat para mbar dhe par, dhe, dhe qelloi që zemra i Ralitinit. Po, kështu që viktima e Lorës sa njëm kolegu do të jetë Altini. Do të luajn uh, Jeri për Balloltës. Më mm -hmm. interesante. Ne mm -hmm. shkojmë se cila nga mancet mm -hmm. do të arrijë ëh uh, që të <laughs> Nëse të fiton ai në klubin e mëqyesit, ëh oh, mirë se një shaka e vogël. Atëre. Atëre. Tre pyetje kërkon. Fillimisht. Ja, një sekond, nuk është gati. Kur ti të gatë, do të vazhdojmë. Atëre, Altini do të do të dëgjojë diçka tjetër, ndërkohë që unë do të bëj tre pyetje. Uh, mm -hmm. Këto tre pyetje do të upërgjigjeni ju këtyre të trejave, por duke menduar sikur jeni Altini. Okej, u përpjekur të parashikoni se çfarë Altini do thotë. Në mëryrë që kur të jemi balavajshimin me të pas, pak të, të shohim se kushe ka parë shikuar Sakt Sakt Dek, Do provojmë, do provojmë Jere si në diësh? Shumë mirë Munda mund të sholëtën sot? Po të shumë si kanë e të dyja Mendojnë ti Jemi një sajkës Të regojnë sinqertë mm. Mendojnë ti se një më mirë altirin se sajlta Ndo është ta Ok, ndo është ta Mirë, modesta jere është <laughs> një po Atere, um, e të shohim më Jei më ndonse të një më mirë. Pyetja e parë për Altinin është kjo. Goca, do të thotë. Po. Goca. Po, sepse unë në klubin e mësgjesit një më mirë oltën, se asnjë tjetër. Pra e kuptoam drejt. Kështu që. A ah, njeh je në kuptimin biblik? Po në çdo lloj kuptimi. Mm, Okej. Okay. Mirë. <laughs> Doni më? Jo, se se në kuptimin biblik dhe për shumë dhe Adam, e thuhet për shkakun e Adamit <laughs> e njeh je Evan. Po, po të thua s'mund ta them edhe unë. Si të duash. <laughs> që ai njeh shumë i rierin. Atyre, goca. Le të sigurohemi se sa një Altinin. Po njëra njëra tjetër do morën desh. Altin, do të zhjidhje. Pam. Mi të diskuturë dy dilemave. Të porosisje një rakish qeto mm. në një gay bar. Pab. Wow! Ua, një, wow. një rakish qeto në një gay bar. Pam. Apo, Apo, të porosisësht sex on the beach dhe kafja i lajqës. Ta ke të sullitës me gay. Janë dy ambjente, <laughs> dy ambjente. Një ambjente mm. është uh, shumë trend, hip, e ke përësysh Pab. dhe gay. Pam. Uh, ku ka margarita ka ku diun egalite për shembull është një pije që mm. po lezohet se përdoret gjithashtu Por porosi të rakish qeto kemi kemi po kemi ku diun tash seksion në beach uh -huh. ka ka çështojë ajo uh, një mojito me sheg mojito etj etj diamantë diamantë pra në këtë në këtë lloj ambientit porosi është një rakish qeto apo apo seksion në beach te kafia lagjës ku gjithçka ka për të pirë është raki fernet dekë nuk ekziston tek. Po më moshet. Alright, let me check the context on the beach. Oke, dakor, ti. Nga Rema. Mm, mm. Oke. Okay. Në rregull. Çfarë? Pyetja e dytë. Pyetja e dytë. Pam. Um. Altin, do të thilet kishe një shofer personal? Mhm. Uh -huh. Pianet. Pianet. Uh -huh. uh -huh. O oh, o oh, rezident. Ah po, një shef kuzhine personal. Mhm. Uh -huh. Pisanios. Oh, jo, oh, jo. Ja, ja. Ai zgjona kanë rënë të dy të ndëmtuar. Të dy me defekte. Pra, Të kesh një shofer personal, pianet, apo një yeah, kushinier personal, pisajos. Mm, pisa... Zdo të zjedhjë altin i val. Zdo okay. të zjedhjë altin i val. Mm -hmm. Pyre nëmër 3. Altin, do të zjedhjë. Mm -hmm. Që të lëpish gjartë këkiriku nga gishtat e një barboni, oh, apo... Kuj ke qëtër. Apo të humbasësh 20000 lekë çdo ditë. Çdo ditë. Po, të humbasësh 20000 lekë. Të mbet 20000 lekë çdo ditë. Af. Ah, po. Të lëpish gjalti kikiriku, kikiriku nga gishtat e një barboni. Posa herë, çdo ditë. Çdo ditë. Të... Çdo ditë. Wow. Jo, asaj kanë hiç gjë të qosëm, o sea. Po e shpifur duket. Është shpifur duket. Vetëm sa duket, është shpifur. Po të siguroj që është e pa shpifur. Ja merr dorën pas erës par. Mhm. Ja këtu. A vjo? Altin je ti? Oke, në rregull. Shumë sikletshme. Haj daltin, ktheu, ktheu. Kje është shumë e të bukër Mornin Jaj, yeah, jaj, yeah, jaj yeah. Tanin e ikim të Kaigo Bashme Ella Henderson Mishdashur kjo që e të here for you Ora është 9.27 minuta Do të kthejmi pasat do të kemi edhe përgjigje dhe altinit Da i këtyre pyetjeve Lemeritse Kthejmi pas pak është Klab FM 100.4 passin' by and they'll be watched inside just wait and find you oh while the chasing dies we'll be dancing in the dust cuz we're coming to when ever you need me i'm behind and i promise it take you Njështë e këni ardhë në kryu në mqesit 9.31 minuta mishdashur në Kjab e Fem në 104. Këto dy ditë, në jo kemi dhënë sidhur ata një roman i cili është nga shkimtari grek Nikos Kazantzakis. Ndo shta me i madhi i greqis në, në një shekull apo dy dhe autori disa veprave, shumë të rëndësishme. Ndërto, pikërisht kë, ma dje, më polemiku ndër romanet e Nikos asemuar shprehks tu autori të Zorbas Maht është është tundimi i fundit. Mm -hmm. Tundimi i fundit bëhet fjal për tundimin e fundit të Jezus Krishtit dhe pikërisht këtë ditë ë uh, votime Pegi e kanë nxjerr në treg e kanë përkthyer pas kohësh e kohësh mm -hmm. këtë roman që mungonte në veprën e Niko Kazandzaqis. Tani Loreda, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëseardhje. Ne ai si që të të kemi sot këtu, uh, dua në dua taniisim këtu bisedën. Vendimin për të bërë këtë roman. Ëh. Mm -hmm. Nga nga vjen. Ëh, uh, duke qenë që se ka edhe një doz provokimi që ky mm -hmm. e mbarë me vete mm -hmm. dhe mungon në Shqip. Ëh, uh, ka një dilemë, i thua a dua unë të hyj kësaj, apo aspak si me librat e Ruzhdit për shembull, uh, apo mm -hmm. apo dua unë uh, apo dua unë uh, shkas në një gjë. N nuk nuk um, e dini autore franceze për shkakun diçka. Ëm, atëherë, arsyeja pse e prezjolla librin në radhë të parë ishte sepse ëm um, kërkova disa libra, bëra një projekt ku tema ishte rrugtimi i njerëzit. Rrugëtimet mund janë të ndryshme, mund të jenë fizike, mund të jenë shpirtërore. Dhe duke u hulumtuar për këtë temë natyrisht del, del që tundimi ëh uh, uh, është rrugtimi për ekselencë i si, uh, njerëzit që nga njëri kthehet në nuk kthehet në perandja, ka linur perandja sipas dokumens, po dua të them është një një rrugtim shumë tundimësh a Jezu Krisht. Dhe kështu që ishte një titull pothuajse i detyruar pas ai asnjëherë i botuar në Shqipëri kryevepër ashtu siç the the ti edhe okay. Um, kjo pjesa e um, do krijoj apo nuk do krijoj debate apo nuk dua ti futem kësaj gjë. Të them të drejtën nuk më shqoi shumë në më mm -hmm. me kuptimin që është një vepër relativisht se shteti, e mm -hmm. si shtetit e von për artin shqiptar, sepse është botuar para të parë në 50 582 mm -hmm. nuk e majë më tek. Sipas on 580, pra kanë kaluar 60 vjet, 70 vjet pothuajse. Pothuajse 70 vjet. ë uh, është bër film ë uh, tashmë do thojë ja unë feja e krishterë uh, ka një hapje mendore ndaj uh, interpretimit laik të fjalës të Ungjillit që mm -hmm. është shumë i relaksuar se uh, feja tjetër monoteiste e madhe që është mm. islamizmik sjoj. Mendoj të thojë që kam ka në në debat, nuk, nuk është do, do krijoj një debat, një bisedë dhe do. Po, pra dhe dhe nuk nuk e bëra sepse mendoja që do skandalizonte apo mm. nuk e bëra sepse uh, pa çka se do skandalizonte mm. mendova që okay, i doshta ndonjëri dhe mund dihet një çik i prekur po pa. debat pse jo ku ka gjë më të bukur se një debati që zgjat pra subjekti të Kazandzaqi se nuk është i vetmi këto e kanë e kanë bërë autorë të tjerë në të kaluarën mm. edhe vazhdojnë e do ta bëjnë në të ardhmen por subjekti i romanit është pikërisht u ngjilli mm -hmm. pra është jeta e Jezus Krishtit uh, që vjen lind uh, nga Maria uh, baba njerk po quajmë ka mm -hmm. Jozefin, mm -hmm. bën një marangoz, mm -hmm. një marangoj, imagjinoje, Jezusi ishte një marangoz. Mm -hmm. Në sot Jezusi mund të ishte një mekanik. Rregullon Golfa Kaç për shembull. <laughs> <pa, pa>, <laughs> Jezusi, <laughs> sepse kjo është një çë që, që, që duhet ndonjëherë, do të thënë njerëzit për shkak të gjithasaj uh, ikonografisë Mitik. mm -hmm. mitikës domethënë ishte një marangoz, ishte, ishte një profesionist, po quajim i rëndom, në shkolë profesionale kishte mbaruar për marangoz. Nuk kishte princ nuk kishte kujtun se çfar, asnjë nga këto gjëra. Pra, prej një njeriu si gjithë tjerë. Dhe shumë i varfër. Shumë i varfër. Ëh, dhe në libër kjo gjë është shumë e bukur. Për shembull, okay, un kam licencuar pjesë të bibliës, un mund të them që janë futur bluza, kam licencuar gjithë themelit, por në libr të baktën, ketundimi në fundit, ndjenja e parë që un pahta që miseria në cilën këta njerëz e jetonin. Me të thënë, s'harojmë që bëhet fjalë për para 2010-të, ë, nuk kishim komoditetet e sotshme dhe të mendosh që të kesh guximin të dalësh, të lësh gjithçka, duke vuajtur nga auria, nga etja, nga ftotët, nga kafshët, nga çdo lloj trauma që mund të imagjinosh fizike, dhe të dalësh dhe të të flasësh për një Dogma teori filozofisë, qoha çfarë duash ti që edhe sot e kësaj ditës është e vështirë ta thuash, e sot e kësaj dite të shohin si të çmendur. Mm. Atëherë është një revolucioni i jashtëzakonshëm. Dhe në libr, të paktën lexuesi më një herë e kupton këtë gjë, absurditetin e kësaj situate, mm. këtë që po thotë ti, ky marangoz. Qi ktheu botën përmbys. Ndryshoi transirinë e një dite, ndryshoi kursin e historisë. Ai hoje ka shkaktuar debat. Në madhështi nuk është mm -hmm. thjesht fakti që okay ky mori si personazhin kryesor mm -hmm. Jezusin mm -hmm. dhe dhe punoi me të. Por është fakti që Jezusi në këtë libër ë mm -hmm. uh, ka dëshirat e veta njerëzore, ato që quhen të mishit pa. zakonisht. Pa. Jezusi do uh, që të dashurojë, do që të martohet, do që të bëj fëmijë. Do të gjitha këto gjëra që do çdo njeri normal. Dhe kjo skandalizon, pse? Uh, uh, Mendoj unë deri diku uh, Uh, jemi, dhe me thënë, ata që janë besimtar uh, Janë të mësuar Me një imaj Që dhe i diku është uh rassigurant ton italian nuk disi do të thashë që të përforcon ato që po. Po, që mm -hmm. të në një farë mënyrë të tregon këtë perëndinë që nuk i druhet asgjëje, që është më i mirë, më i fortë, më i lartë se çdo lloj tundimi dhe na frymzon. Ëh. Mm -hmm. Dhe kjo është një gjë dhe ta hej ta prishish këtë imazh e kupton që deri diku disa njerëz mund të i prek. Ëm, um, nga ana tjetër un mendoj që një pjesë e shoqërisë, një pjesë e këtyre njerëzve që ndihen deri diku të ofenduar, ndoshta ë nuk janë as të sigurt në besimin e tyre. Mm. Unë jam me mendimin se çfarë do lloj ndjenje, besimi, dashuria, nëse ë nuk mund të tundohet. Pra, është Si tu ars testoas? Nuk mund të testohet, pra ke frik nga, a, nga, nga tundimi, nga dashuria, nga fakti që të kalon një vajzë e bukur apo një djalë i bukur pranë ve bashorti ose bashortja mm. pra, nuk, nuk duhet ta shohin, pra gjëra të tilla. Nëse ke frikë, do të thotë që nuk je kaq i sigurt për uh -huh, këtë. Ëh, uh -huh. uh, dhe mendoj që kto bën ky libër, pra provokon pak në 2-3 vende dhe ata njerëz që skandalizohen nuk janë kaq i sigurt në besimin e tyre, por ndoshta unë nuk e kuptoj pse do të skandalizohen. Ka një gjë tjetër që që lidhet me këtë, që është interpretimi i gjërave do të thënë sepse në fakt po ta po ta marrësh uh, në bazë të dogmës, po e quaj uh, apo Credos, uh, Kazanzaçi smu këto dasjë që është në Bibël, sepse Jezusi u tundua. Në Bibël shkoi 40 ditë shka të tërë, pastaj djalli i thoshte, po ti je biri Perëndisë, këto gur mund t'i bësh buka, këto mund do të mund të bësh gjëra dhe mjafton të kërkosh dhe ai prap si bënte. Ë uh, thuhet për shkakun që në kopshtin e Getsemanes ai kaloi në agoninë uh, për ai vuajtjes para se ta merrnin, e ndjenë do vinë ta merrnin ta kryqëzonin. Tani sa njerëz e e, e, e kuptojnë shumë lehtë sikur ai ishte një super njerëz që erdhi këtu dhe që sigurisht këto gjëra që ai bëri, i bëri shumë kollaj sepse a i ishte pa. një super njeri, nuk ishte si ne, a i ishte, si ishte ndryshen nga ne, dhe në fakt, vërdeta është, Biblia thotë që a i ishte si ne, ishte, dhe nëse si. ishte si ne, thot ai ishte të thotë që a i kishtet njëtat nevoja, Ta. dëshira, frikra, tundime, Undina. si se hmm. cili pre neshë, dhe këtu që ndronë dhe madhështia në të qënit si ne, dhe jo dhe në, në te qenit. të qënit, jo në mos qënit një robot qëllor që erdi dhe bëri Exactisht. në mënyra automatike, sakrificën dhe hiku, Exactisht. se pasaj, se të kis Eksaktësisht. Dhe në libr shp, përfaqëtohet shumë qartë kjo vuajtje. ë yeah. ë uh, uh, ka disa scena që janë uh, dhritëruese sepse ë uh, um, takohuhesh për herë të parë Paktën për mua, që e ha paraq lexova për një Jezu që thotë uh, un un dëgjoj zëra, mua Zoti më flet, më mm -hmm. thotë që un jam biri i tij, që duhet bëj këtë, që un duhet të dal të bashkë me njerëzve, por un nuk di, nuk mm -hmm. di çfarë t'u them si të hapu gojën, un, un nuk di çfarë t'u them. Ky thot flit, nuk dua të flas dhe di çfarë do bëj tani dom, më katoi që ky të më hiki, mm -hmm. që ky të kuptoj që un nuk jam si gjithë tjerët, un jam më mëkatar, jam më i ligë e ka gabim perendia dhe për faqe për faqe të tjera të shfaqet ky një zot totalisht i pasigurt për veten e vet, mm -hmm. me një frikt të jashtëzakonshme, me një dëshirë për të bërë një jetë si të gjithë tjerët, ndërkohë që Perëndia sipas tij ultohet drejtim poshtë. Uh, ë Gangjan, mish dhe në trup që ti tërheqi vëmendjen, vetë tërheqi drejt uh, asaj që ka menduar, ë, mm -hmm. për të ë um, dhe është shumë prekse. Vuajtja e ti aty është shumë prekse. ë mm -hmm. um, Deri diku mund ta uh, për afrojmë ose mund ta krahasojmë me dikë që ndjen ka një bindje shumë të thellë për diçka. Nuk duhet të jetë patjetër feja. Një pasion, një një bindje për një tematik të mm -hmm, caktuar, ti lufton për një ideal, ë. ë dhe gjithë librit mendojnë rreth kësaj rrotullohet te, tema e thellë është kjo, ata që mendojnë ose që janë të bindur për një ideal, deri ku janë të gatshëm të luftojmë. Ja ku kemi një shembull, njëri i cili që i gatshëm të vdiste mm -hmm. në kryq. Për atët në cilën bëndonëte, për atët në cilën në cilën bëndonëte, sa tjerë do ishën të gacën të abërnitët, mm -hmm. sakrifikoneve do në sakrifikone mm -hmm. tyre për besimin në tyre. Dhe shtuar kësaj, posaj është edhe... Mm -hmm. A, e, sigurisht përjeti e shumë të rëndësishme, adhe i që se cilë i dhe të zuës posaj mm -hmm. merë mer vetë uh, prej saj, po e gjitha është oqëruar nga mjeshtria e një shkrimtarit, tin klasishum mm. qart. Do mm. m'flasim ajo çfarë përmend në roman është një gjug gurgulluese. Ëh, mm -hmm. tani kush ka përvojë me Kazandzaqish nga nga libra tjerë e di që nuk zhgënjen. Do këy është një mjeshtër, ky nuk është një një po flasim tani një shkrimtar, <të> e kupton? <të> ta të thon, që sa hajtë <të> ta bëj këtë gjën se do skandalizoj dhe do jo jo. Ky ka qenë ka një kam ushtrimin që ai e ka bluar sepse Fea ka qenë shumë e rëndësishme për të. Ka qenë shumë e rëndësishme. Një grek, domethënë ortodoksia, krishterimi. Ai ështëonte ka qenë shkrimtar dhe kjo ka qenë do thoja unë në në shumicën e librave të tij ka qenë tema kryesore, uhum. kjo lufta midis mishit dhe shpirtit, ai e ka trajtuar në forma të ndryshme. Um, mua më vjen keqën në konë ku a i ka jetuar nuk është se është kuptuar nga, Ose mirë kuptuar nga, nga kisha ortodoxa Ata përthu e se e ka në shkishuruar Por e vërteta ashtu si që përjetoj unë është që Nuk ka një mënyr um, më serioze dhe më um, të përpikt të, të respektit Da i fes, da i besimit tënë, se sa Fakti që t'i kalonë gjithë jetën tënde duke ngritur pyetje dhe duke hulumtuar dyshimet që kemi të. Mm -hmm. Për sërisë, për mua nuk është bezimtar i vërtet aji që thotë unë besoj dhe pikë dhe nuk ngre asë një loj pyetje dhe... Ska në asë një loj dyshimi rrët festime dhe rrët besimit tim, mm -hmm. se sa një kazan zacit që thotë unë besoj dhe t'ashti... Njështë në gëllë rokur me këta. Dhe t'ashti do, do pyë espse që shë dhe tek nga vjen dhe si vjenë Skulptysëm. Ë, Loretta, ju falenderoj për kohën sonë mëngjes për librin uh, fantastik, uh, për botimin uh, e Tundimi i fundit. Mm -hmm. Tani mund të gjendet në çdo librari Tundimi wow. i fundit nga okay. Nikos uh, Katandzaqi Smithdashur, ë uh, dhe bëhet fjal për Tundimin e fundit të, të Jezus Krishtit në këtë rast. Uh, The Verb do tin tani me Bitter okay. Sweet Symphony, ora është 9:42 minuta. Ju jeni me Club FM në 104. Ты теперь усни и всем па It's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Lindy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Hello, hello. Mirë se vini në Clubin e Mjesit në Club FM në 100.4 and in Club TV. Mentani mi jdashu um, dot bëjmë ajë përgjigjet me Altinin. Jeni gati goca? Jemi gati. A keni qenë qelluar në Shenks ai radhë apo keni gabuar? Ne të shpresojmë. Si e parashikoni ju kolegun? E kush e ka parashikuar atë saktë ndër dgjuesit anë Altin? Ti ndërkohë mund të vazhdosh të mbulosh koret me kokë. Nuk ka, nuk ka problem. Kanë këta tavolinë po m'lviz drejt. Vazhdo, ndërkohë rregulloje. Atëherë. Mhm. Mm Atëherë pyetja e parë për Altinin në Shqip. Pa. Të ja, do të zini <të> azi do zgjidhe të, të porosisë një rakish qeto në një gay bar to ku të gjithë zgudlojnë syt si dhe shikoni si shiko kë ky xhatari rakish o, qeto po okay apo të porosisë sex on the beach te kafja e lagjes disi do ata si thua shë uh, kundër njëra tjetrës po janë kundra goxhëm uhm -huh. prandë porosisë një rakish qeto në një gay bar Gay bar apo do procesesh 620 kafe laqes kafe laqes Do të preferoja një rakish i qetë në një gay bar. Një rakish i qetë në gay bar do ta pija apo do ta hidhem bira rritën leshatar. Do të vijë flak. Okej, rregu. Rakish i qetë. Rakish i qetë. Oi Daniel Cocazón. Ratish, she, bravo. U bën vetëm 1 me 1, 1 me 1 një, në njëjën e Altin i tani sa mirë të njohin kolegët. Pyrja numër, po mos u ndjeva Alti. Vazhdo bien. Ka gazim. Më pëlqen që Ngulgozh nuk rikot. Nuk rikoton rikot asnjë moment. Meret me diçka. Është gati emisionit. Atëherë, dëgjoni. Le të vazhdojmë. Bravo. Atë, Altin, do të zgjidhje që të kesh një shofer personal. Mhm. Zdo vuash më në parkimin. Një shofer personal, Pianec. Ah po, ah po, një shef kuzhine personal, Pisanios. <gjate> A vështirë? Zgjedhje e vështirë. Kemë do të, jo, ne dimë që përgjithësisht si do. Po të bëjit këtë gjë në realtin. Po të gatuat. Po lutem. Po të gatuat këtë gjë. Ne jo, do të zgjida të parë një Ader. një shef Ni kshu, ni shofer Pianet. Ni shofer Pianet. Një shofer Pianet. Jepi Jeri, shofer Je, Pianet, kam thonë. Ojta. Shofer Pianet. Hey, po të them shofer Pianet. Po, ne e dim gjithë që nëpër furgona në autobusave shoferët <gjë> drejnë nga i çitë. Që do një shofer si çitë të tjerë. Po, mirë është. Do një shofer nga, of, okay, ne jemi dakord. Iku, dërta një gotësët janë 2 me 2 mm -hmm. Kjo është pyëtja që dojë ndaj shpresoj një ranga tjetërën Ose ja A tjetë, dojë të zgjidhjet Ne me të pandash me gjithës Të lëpije gjallë kikiriku nga gishtat e një barboni mm -hmm. Njëherë në ditë Apo, gjithë dhëmë ditë të të humbis një 20.000 lekë është të më dhe një që që të gjithdo dit Për po pra, ose të t'ikën roga në muaj E t'ikën, t'ikën Në 3 e dit t'ikën gjithë legët Por, por Ose një të lëpirë altin edhe Ose, ose të lëpirë shtë do dit Gjallë kikiriku nga kishtë të dhe një <laughs> Barboni Se që pa më pak më bon <laughs> Kuzinjeri pjejë Kuzhinjeni nuk kërkoni. Kjo është çdo ditë besë, thjesht ai është çdo ditë gisht. Ti duhet të pish. Ai çfarë bëni? Ai ka 10, ka një proces, ja, ka një kështu. Kemi gjithmonë një, kemi një një kavanoz me gjalp gikivingu, ku ai food katër gishtata. Ëh. Po katër gishtat uh -huh. e gisht, pasaje ai i mban kësu. Ai dhe i mban kësu. Do të pinër nga këta. A pi lepi, ti lepi. Nia të gjithë si ta kesh mendsin. <laughs> <laughs> Shikoj, vetëm pastën e sipër më sugjeroj unë mirë. Haltin, biri shkupt. Ta zjen, ta. A po një sekond, sa sa duhen programi. Duam që të gjejë, duam që të gjejë. Jo, mos i demonstro. Jo, lutem, do të demonstroj deri më. Ky është një qen duke lëpir, duke lëpir gjalkë qiriku. Ëh. Ta të qen. Çto do atë ngulë edhe atjaltin? Po, duke lëpirë. Gishtërbëni. Ai duke sigur e ka sjellur. Ellu me kaq shumë. Okej. Do të përfëroj. Preferu... Okej. Po, pra, okay. po zëj të të parën pra, që Tulpig Gishta. Se <të> nuk i vija në dyshim, Lëpiri e Gishta. Gishta Lëpirës. Po braza. Ej, braza Juan Prom. Nuk ka problem ne si braza tim. Pra ne joha Maltini. Ai ditur nga e, e ditur që Qaltini um, do të tërpinte të Gishta te Barbonit. Po no, manduan no. super si vete. Ne kanë batalin. Uh, besoj dheri tani Kënve u... momentit <gjepark> <Pake dreshtira, ja. gjepark> e 20 mil e këshin dit Pak e dështira Pikërisht Kjo është gjëja dhe më thënë Po besoj tani u vërdetua Unë dhe jeri me ndojmë njësoj pra Imaginojnë okay. të një për të pje Gjepki Gjiriku nga kë Të është si, të lovë me demonstrime t'i Oj, oj, oj E seriëzishtë Dhe pje shgjepki Gjiriku Gjithë kokën Shka, jakshu, duar dhe t'ja Aaaaaa Ups. E nice. Merrsoni. Atë fitues është soti Raichi me 3 të sakta, 642 i numrit fiton një dhuratë nga Electronic Line. Dëgjoj kësaj, ngelim 3 me 3. Jo, nuk ka rregull. Nuk ka problem për ne. Ka një pyetje, ka një pyetje të fundit, ka një pyetje të fundit që ju duhet duhet të zgjidhni në mënyrë që të shikojmë se kush fiton lot. Po të fare. Po e zgjatëm më shumë. Një pyetje, një pyetje e fundit. Çfarë ngjyre mban thyesh ka veshur altin? Oh. Kus i afrojtë më shumë? Kus i afrojtë më shumë? Të zeza. Të zeza, thotë të uh, jeri. E cë gëmë që thotë ojta? Janë si në bojsheli në jeshile. Mosë shikom një është, da. Në bojsheli në jeshile. Afrojtë ojta. Mëllo! Ja, bojta. <laughs> Dukë të pili në dreqën e në hatën. <laughs> janë uh, gurkalli, ojta. Kon, gurkalli, fa. <laughs> I dhe për mjërë kësë. Për e a gjeja. Pë Dhe, dhe uh, gjyra nuk është e rasësishme, mishdashur Ba t'ja të mbathit <laughs> Ba shkinë fjarve gur dhe kali uh, Në mbathit e që Oke okay. Iki Iki Bra, Valtim Orkesa saimi do t'bim basë fakt në klubin e mqesit Mishdashur <clears throat> është uh, Music Box Programmi i saj Dej në orën tëmë dhjet në bani me orgesën Në këthejemi sërishtë të hënë në klubin e mqesit The Colors, okej, okay. ciao Fondi aftë të bukor me rëpashem She's always trying to make me know she's strong She lives a procrastination no the steam instead she buys She bit you to go by even you look fine you look fine Okay okay Okay okay Okay okay you want to go Okay okay you want to show Okay okay, I'll show. okay, okay I'll you cause you know Well well oh oh Okay I'm trying to leave no more Okay You got a kick to no need you wanna see the cell That's what you tell me it's what you said the call I got no monkey sample king on air There is no time for hell stop and stay stop and stay Okay okay Okay okay Okay okay you want me go Okay okay want you want to show Okay okay you call you late Okay, I'll drink a little more Okay, I'll do it on my love Okay, I'll keep you up like a Whoa, whoa You're okay. You broke okay. it you got to blow up my and you broke it you baby need to face your smile and you're okay. you broke it hope you got to try you got to try <laughs> Okay, okay, I want to go Okay, okay, I want to show Okay, okay, I'll call you low Whoa, whoa, oh, whoa Okay, I'll drink a little more Okay, I'll do it all night long Okay, I'll give you all night long Whoa, whoa, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, whoa Okay I fake my style for my girl Whoa, oh, oh, whoa, oh, okay I change my mind for my girl Whoa, oh, oh. whoa, whoa, whoa